Világítson az álmod is, maradjon álom életünk, és ne tudjuk, hogy minden hamis, amíg fel nem ébredünk. Lehetne rövid négy sor ma esti mottója, egyik mottója is. Jó estét kívánok, Marton Éva vagyok, akitől pedig a vers részletet idéztem. Ma esti vendégünk Babicski Tibor, költőíró-szerkesztő. A belső közlés arra vállalkozik hétről-hétről, hogy író költők eddig nem publikált szövegeit mutassa be a műsorban. Emellett fontos, szereplő a zene is, melynek válogatását vendégünkre bízzuk. És hogy miről lesz ma szó? Magas tengerről, álmokról, magányról, a krími szeretetéről, szenvedélyekről, versről és prózáról, zenéről hallgassanak bennünket. A belső közlés vendége Babiczki Tibor, akit szeretettel üdvözlök itt a stúdióban. Istenek vagytok, 99-ban a felvezetőkör 2001-ben, levegővétel 2007-ben, a Jó emberek 2011-ben kötetei után megjelent első regénye bizonyos kérdőjellel. Teszem föl még ezt a kérdést, a magas tenger. Először erről fogunk beszélgetni, amelynek a műfaja, ha elolvasom a veled készült interjúkat, illetve az erről szóló kritikákat, Krimi, detektív, regény meghatározást kapta. Bizonyos elemeiben talán Krimi, de azért én rögtön egy vitatkozással. Akár a regény mellé oda tenném a kérdőjelet, akár a Krimi mellé. Kezdjük a Krimivel, hogy ez a könyv mitől kapta a Krimi műfajt, miközben bár valóban főszereplője egy detektív, vannak benne, Bűnögyek vannak benne, krimi szálak, számomra ez egyáltalán nem krimi. Jó estét! Igen, magam részéről is úgy fogalmaztam, még a, még a könyv készülése közben is, hogy a krimi maga, mint műfaj, nekem Isten igazából eszembe sem, eszembe sem jutott a a regénnyel kapcsolatban viszont a regény zárójel, kérdőjel, zárójel bezárva ö, meghatározást alkalmaztam. Ugyanígy, ahogy novella fűzér zárójel, kérdőjel, zárójel bezárva, és vagy novellás kötet. Valahogy ö, annyira jutottam a, a műfajával, vagy a műnemével, hogy, ö, hogy ahogy Ottlik írta a próza az, amit kinyomtatnak, ö, ez, egy, ez egy prózakönyv. Vannak regényszerű vonásai, és, és hogy mondjam, vannak novellisztikus vonásai. Egyik sem véletlen, valahol a fejemben titkon legmélyen egy regény képe lebeget meg lebeg most is. Viszont nem szégyellem bevallani, hogy, hogy életemben erőször sikerült prózát írnom. Nagyon régóta próbálkoztam azzal, hogy, hogy hitelesen meg tudjak szólalni prózában is. És ami miatt ez a furcsa hibrid létrejött, eh, annak egész egyszerűen annyi az oka, hogy, hogy kellett a kapaszkodó. Nem... De majd térünk vissza, bocsánat, a műfői meghatározáshoz, meg a regényhez, de mielőtt végképp elbizonytalanítanánk a hallgatót, hogy miről is szól a magas tenger. Főszereplője a nyomozó. Azt mondanám, hogy így nagybetűvel a nyomozó. Teljesen mindegy volt számomra, hogy van-e neve, vagy nincsen neve. Ez a nyomozó, aki talán a legfontosabb eleme volt számomra, hogy a saját múltját kutatja, a saját mértjeit kutatja, ki ez a nyomozó? Igen, valójában, ha, ha létezik úgynevezett krimiszál a könyvben, akkor ez pont, pontosan ez a belső nyomozás, vagy ez a... Ez a saját múlt feltárás, ami, ami talán egy idő után az olvasót is elkaphatja, hogy, hogy valami titokit lappang, de nem a bűnügyekben, hanem, hanem magában a főhősben. Ez a nyomozó, akire én nem nagybetűvel, és nem a, hanem egy nyomozó, vagy jelen esetben, vagy a könyvesetében esetében a nyomozó, de mindenképp kisbetűvel, egy hogy mondjam, egy egyszerű alkalmazott. Ö, emellett pedig egy, ö, egy ember, aki, akinek elég súlyos a sorsa, és, ö, és a könyvlapjain az ő sorsáról nyerhetünk, ö, hogy mondjam, információkat, vagy az ő sorsába tekinthetünk bele. De, de semmiképpen sem gondolnám kivételezett alaknak, se, se szellemi téren, se se pozícióját tekintve. Tehát ez nem, nem, egy, nem, egy, nem egy földtől elrugaszkodott alak. Gyakorlatilag akárki. Egy atipikus nyomozó. Tehát a nyomozóról van egy elképzelésünk, akár az külsélyt tekintve, akár az, hogy körülbelül a nyomozó számunkra milyen fogalmakat jelenít meg. És ez a nyomozó, hogyha legkevésbé a nyomozásban volna sikeres de közben ez a nyomozó a komoly zenét szereti, ennek a nyomozónak elképesztő vers filozófiai idézetek keringenek a fejében, tehát mégiscsak azért emeltem őt ki, mert hogy nem az átlagnyomozó, nem az ismert prototípusai, és itt be lehetne hozni a nagyon-nagyon sokféle nyomozót, ő valami egészen más, és e tekintetben igazat adok, Teljesen mindegy, hogy ő milyen munkát végez vagy hivatalnak. Igen, nyomozónak valóban atipikus. De ami meg a, az úgynevezett nyomozati munkáját illeti, ha lehet ilyen előképről beszélni, akkor, akkor leginkább a megré alakját mondanám. Megré is egy atipikus nyomozó. Egyrészt a a kövérkészséggel, a javialitásával, a, a, a végletekig már-már a paródiáig rendezett családi hátterével, a, a nem a macsós, hanem egy ilyen, egy ilyen klasszikus, kicsit papucszerű férfi szerepével, stb. stb. És ráadásul a megrének sincs módszere. Egész egyszerűen megtörténnek az ügyek, ő meg jár kell, érez dolgokat, és néha beül egy pohár fehér borra, és valahogy a végén vagy összeáll, vagy sem, azért sok megré nem sokban, de néhányban nem lesz meg az elkövető, vagy ha meg is lesz, akkor el van felejtve, hogy ki az. Mindjárt visszatérünk a regényhez és a nyomozó figurájához, de arra kérlek, hogy hoztál néhány verset, amelyeket eddig még nem publikáltál, hogy a fehér kislányt azt olvast föl. A fehér kislány. Mint egy lakatlan ház ablakai, Szilánkosak és némák a napok. Egy szobában ülök. Nézem a tárgyak körvonalát. Magam is akár egy tárgy vagyok. Át lehet e vírasztani ezt az öröknek tűnő éjszakát? A fal fehéren feldereng. Érintetlen gyermekágy. Érzem az oltott mézszagát. Odakint nyár van és füllett éjszaka. Mint egy hullaház áramszünetkor. Zsonga világ. Zümög egy pótgenerátor. S a félhold, mint egy kamra nélküli beteg szív, töpped az ég melkasában. a csillagok fejletlen borda sora nem emelkedik és nem süllyed már soha többé. Egyetlen hosszan kitartott hangot fütyül a szél magában. Minden megáll. Isten hozott. Isten veled. A belső közlés mai vendége Babiczki Tibor, és azt hiszem, hogy nem volt váratlan a döbüssző zene, amit előbb hallottunk, hiszen maga a nyomozó, az dallamokat tudorászik, a, a zenék azok folyamatosan ott vannak az ő fejében, fülében, gondolataiban, ez egy szála is különben a regénynek, és hogy folyamatosan klasszikus zenéket uh, hoz elő, amelyek valamilyen módon kapcsolnak a nyomozáshoz, vagy az ő belső utazásához. Számodra a zene szintén ez a vonulat, hiszen amiket használ az nagyon vegyes. Igen, de a, a nyomozó is, akit nem azonosítanék magammal, tehát ezt az éjszögezőkben. De nem be. is akartam. De ő sem csak komoly zenét hallgat, é, hanem, hanem rock zenét, metal zenét, világ zenét, elég sok minden megszólal. Ami pedig a dudorászás egyetlen egy hely van a könyvben, ahol, ahol Wagner Parsifája szól, és ö, ott, nem ott, lehet ott gondolja, hogy azt nem lehet. A Wagner Parsifáját nem lehet dúdolni, és ezt szerintem megpróbáltam, és szerintem tényleg nem lehet valami miatt, főleg a nyitány olyan zene, hogy képtelenség, képtelenség dúdolni. A... De mondjuk a zene fontos azért, mert Pontos, mert keretet ad, mert precíz. Tehát segítség neked, mondjuk egy szerkezetben? Ha könyvről beszélünk, akkor leginkább hangulatokban. Szerkezetileg nem is igazán hiszem, hogy segítséget nyújtott, hanem, hanem minden ja, a egyes... A versnél gondoltam, nem is itt a... A ja, versnél. Uh -huh. Versnél nagyon fontos. A, a versnél... Talán, talán nem, nem hazudok, ha azt mondom, hogy döntő többségében ö, ritmus vagy zene van a fejemben, nem szavak. És, ö, és ehhez a zenéhez meg ritmushoz jönnek képek, és csak a képek után következnek a szavak. Tehát, hogy, hogy mindennek, a, mindennek az origója ilyen szinten, ö, ha a költészetről beszélek, akkor a, akkor a zene egy szabad versnek is a, a, az origója a zene és az egész életemben nagyon fontos pozíciót tölt be. Hát ez látszik különben a szövegen is, meg a zenéken is, de hogy említetted azt, hogy képek jönnek elő, és valahogy ettől is tettem oda a kérdőjelet a regényhez, hogy ez novella vagy novella fűzéreg, de sokkal inkább történetek, mesék, elmesélések, képek valahogy lazán összefűzve, amit valahogy a nyomozónak a alkatat tart össze, hogyha én ezt jól érzékeltem. Igen, utólag okos az ember, vagy utólag tud okos lenni szóval az ember, inkább az... úgy mondom. De nem, most magamról beszélek, hogy, hogy, hogy utólag, ha végig tekintek a, a magas tenger írási folyamatán, akkor, akkor, akkor azt látom, hogy, hogy ugyanúgy csináltam végig, ahogyan Egyetlen mondjuk négy verszakos verset ö, írok. Tehát, hogy, hogy hasonló... A a technikájára gondolsz. Inkább a nehéz, nehézkességére, de, de, de, de a technikára is. Tehát, hogy, hogy hogy képeim voltak, pozícióim voltak, mondataim voltak, és, és ezeknek az összefűzése, hogy hogy mégis összefüggőnek tűnik az egész, mint hogyha, mint hogyha kezdettől fogva ez egybe lett volna, csak én tudom, hogy, hogy abszolút nem. És persze lehet azt mondani, hogy asszociációs lánc, de, de az sem mindegy, hogy, hogy egy asszociációs láncban hogyan és mind követik egymást a, a, a különböző tényezők. Tehát egy, egy picit hasonlókottára készült, nem, nem, nem tudom a, a költőagyamat, nem tudom kikapcsolni. Pontosabban nem tudok máshogyan működni egyelőre. Egy krimiben nem illik lelőni azt, hogy ki a gyilkos, így -e a szófordulattal élve, de azért az nagyon fontos, és nem tudom, hogy ebből elmondhatunk-e, hogy itt van egy nyomozó, akinek a bűne, és ennek a nyomasztós súlya ránehezedik az egész regényre, hogy mi a bűn. Már hogy a regényben mi a bűn? Aha, vagy mi a nyomozó bűne, vagy mit kereső, amikor nem is tudom, hogy föloldozást, megnyugvást keres hiszen a végén kiderül, hogy ebben a furcsa, kaotikus, szörvális álomban, ami keveredik a valósággal, ő egy pszichológusnál próbál valahogy feloldozást nyerni, megtalálni saját magát. Azt hiszem, hogy igen, a feloldozás is jó szó, vagy, vagy egyáltalán bármifajta nyugvó nyugvópont. Ez, ez, a, ez a figura, ez egy, ez egy nyugvópontot keres, ahonnan, ahonnan újra körülnézhetne. Mert hogy mert hogy ebben a könyvben a, a főbűn, annak a lényege nem az elkövetés, nem a tetlegesség, nem, a, nem egy, egy széd, alapvetően szétbomló folyamat okokozati ok betetőzése, amikor látszik, hogy valami tart és akkor az a végén szét is megy, hanem, hanem pontosan egy olyan helyzet, amikor minden rendben van, mindenki a lehető legjobban működik egy családban, a saját életében, a munkájában, a, az egész világban, mindenki lelkiismerete szerint és legjobb tudása szerint teszi, amit tud, és ennek ellenére rohadt szét minden. Mindenki, Mi mindenki mindent megtesz, hogy összetartsa, és mégis szétesik. És ez, ez maga, ez a, ez a valószínűtlen szétesés, ez maga a megmagyarázhatatlan, vagy maga a bűn. És ez sokkal nehezebb egy, egy ilyesmiből feloldozást kapni, mint, mint egy tetlegességből, mert ott, ott van mit megbánni. Jelek. Jelek. Aki tegnap voltam, lesben áll. Követ. Nincs otthona. Harapás nyomok a testen, s egy tenyér nyoma. Szájüregben árnyék lakik, és az árnyékban beszéd. Nem szólsz, megszólít valakit, s köpködi magát szerteszét. Hazugság lesz a kert, s végül hazugság lesz a házad. Akit gyógyítanál sérül, akit csitítanál lázad. Hideg van, ez a valóság. Sötét van, ez az igaz. Csak lebegés van, csak vonzás. Csak egy tükörkép. The Kiosk. sor vendégével, Babiczki ülünk itt a stúdióban, amit hallottak az a creeping, de ez megint a halál körül járunk, de hát ez nem idegen a se a te lírától, se a te prózától. És ha azt mondod, hogy nem tudod levetkőzni a költői költőjénedet, akkor volt egy úgymond átmeneti műved a jó emberek, ami túl azon, hogy az eleje az egy próza, az nagyon erősen ezt a Megtalálását a regénynek mutatta, az ír balladákból kiindulva balladákat írtál ráadásul az ír mitológiát a bűnnel, a bűnhődéssel, a pokollal, a mennybe nem jutással. Tehát minthogyha a témát meg a kereteket, és kérdezem is, hogy ott találtad-e meg, abból jötte, hogy ennek a folytatásaként megszülessen a regény. Megint csak utólagos okossággal, de azt mondom, hogy igen, egyértelműen azt látom, hogy, hogy ez már az a törekvés volt, hogy, hogy valahogyan történeteket tudjak mesélni. Ahogy pedig maga a, a, a jó emberek kötet összeállt, és hogy mondjuk ezt a címet kapta, és az a, az a, az a próza, ami a fene tudja, hogy próza-e, vagy, vagy prózában Tördelt Bess. vers. Én azt, én azt prózaként írtam, sőt az ésnél a, a próza rovatban jelent meg. Éppen ezért, amikor a kötetet állítottuk össze András László barátommal, aki, aki eddig és már hosszú évek óta mindig szerkesztőm, nekem eszembe sem jutott, hogy ezt fel kéne venni a kötet anyaghoz. Viszont ott, ott voltunk meglőve, hogy, hogy nincs. Mondtam a Lacinak, hogy egész egyszerűen nincsen címem. Valahogy nincs, nincs egy olyan, nem tudok kiemelni egy vers címet, nincs egy olyan motivum, ami az egészet egybe fogná, amiről, amiről ez szól. És teljesen magától értetődően mondta, de ott van a jó emberek című szöveged, és, és paf. Én azt Meg... hittem, hogy te ezt ö, már a balladák megszületése után, mint egy magyarázat előszóként, előhangként, írtad meg. De akkor ma... ezek szerint ez megszületett korábban? Az megszületett korábban, Aha. ez, ez még, még mit tudom én, félig, három volt kész a verses kötetés, és az a szöveg már megvolt. És azon kívül hasonló terjedelemben még, még négy-öt e, ilyen kis kagylószerű prózaszöveg, am, amelyekben teljesen külön gondolkodtam, hogy, hogy ebből majd lesz egy, egy prózasorozat, vagy hogy ezt majd össze lehet máshogy állítani. Uh, és ezek közül kettő-három meg is jelent, uh, ráadásul prózaként jelent meg, úgyhogy nekem teljesen kiesett a, a szemem elől. Itt, itt volt nagyon-nagyon fontos, mindig nagyon-nagyon fontos a külső szem. Egy csomószor uh, az ember a saját dolgából vagy művéből egész egyszerűen nem, nem lát ki, vagy nem, nem látja meg azokat az összefüggéseket, azokat az alapvető összefüggéseket, amik egyébként ott vannak a szeme előtt. Van most egy uh, nagyon jó Krimi sorozat ajánlom mindenkinek a true detektívet, abban hangzik el talán a második részben, hogy, hogy nyomozó betegség, hogy, hogy az ember szem előtt ott van a megoldás, de annyira közel van, hogy végig jár mindenfajta kerülőutat, és azt az egy leg egyértelműbb dolgot, vagy azt a le legkézenfekvőbb összefüggés nem ismeri föl. Nagyjából így működik ez talán az alkotásnál is. Mert azért annyi igaz ebből az egész krimiből, hogy te nagyon szereted a krimiket, és hogy annyi beszivárgott ebbe a prózai be a krimi szeretete. Ez, ez mindenképp, tehát, hogy valószínűleg maga a, a, a főszereplő hivatásának kiválasztása az ezért nem volt kérdéses számomra, mert ö, szeretem a krimit, sokat foglalkozom vele, meg sokat, sokat olvasok. Ö, krimit is, meg egyebet is. Ö, és hogy mondjam, nyilván az ember, főleg mikor valamibe belekezd, vagy egy, egy nagyobb és más fajta fába vágja a fejszéjét, mint amit addig megszokott, akkor, akkor különösen kapaszkodik azokba a dolgokba, a helyzetekbe, am amelyről konkrét tudása van, vagy amelyben otthon érzi magát. Hogy ne, ne kelljen a, a felfedezéssel már tölteni, az időt, mert hogy épp elég energiát, meg, meg erőfeszítést veszel az, hogy, hogy az ember helytájon mondjuk egy, mondjuk egy teljesen más műfajban, vagy műnemben. Hát miközben azért a kriminálunk válik le az irodalomról, vagy valahogy nem találja a helyét, vagy valahogy rossz helyzetben van, és azt is látom, hogy most, mint hogyha a kortárs irodalomban az egy nagyon erős szán lenne a krimi, gondolok arra, hogy... Mi? északiak, tehát mondjuk a norvég és a svédeknél most ez egy nagyon izgalmas újra megtalálása a műfajnak. Vagy nálunk ez miért nem találja a jó helyét? Valószínűleg azért, mert ö, nem, a, nem a magyar krimi van rossz helyzetben, hanem, <síns> hanem a magyar társadalom. <síns> és ö, ezt több, több helyen elmondtam már, de tényleg azt gondolom, hogy, hogy, hogy igazán jó és hiteles krimit azt, azt felülről lehet írni. Magyarán, magyarán, hogy mondjam, fejlett civilizációs gazdasági és társadalmi szintről, mert hogy, mert hogy onnan, onnan látszanak igazán a, a, a törésvonalak vagy a repedések. Ugyanez volt az amerikai krimivel a, a, a 20. század eleje közepén, amely, amit most gyakorlatilag a skandinávok csak átvették a stafétát, tehát most ők vannak a tetején, és valahogy ők látnak pontosabban. Ja, ez egy válságot és jelz. A, a kriminek ez a fajta felfutása első körben valószínűleg az irodalom vagy, vagy összességében lehet, hogy a művészetnek a válságát uh, jelezte. Tehát amikor az avantgárddal, meg az összes modernista mozgalommal a, az addig realista prózától, vagy realista beszédtől, meg ábrázolástól elfordult a, a, az egész művészet és irodalom, ott, ott keletkezett egy baromi a űr, ami, ami nem is lett betöltve uh, egy-két évtizedig, és, és akkor egyszer csak megjelent az amerikai krimi, amelyik, amelyik újra azzal foglalkozott, amivel egyébként korábban Zola foglalkozott a, a francia irodalomban, hogy, hogy mi történik a társadalom átlagos rétegeiben, nem is feltétlenül a legalján, hanem, hanem, hanem mi történik az úgynevezett polgári világban. Megszakítom a beszélgetést, és megkérlek, hogy olvasd a versedet. Vaskori töredék. Féltelek, ahogy az időt féltik az életre gyorsak, És fogadlak, ahogy esőt fogad egy beomlott tetejű ház. Rom vagyok, amelybe hazajársz néha. Már nem hazudunk. Tudjuk, az óra és az esernyő szánalmas öncsalás csupán. Tudjuk, vázlat vagyunk, nem megvalósulás. Féltelek, mint utolsó túlér egy gyümölcsét a fa. Te az otthon vagy, és én nem vagyok, csak ól. Tohony állat fekszik bent a szalmán, villankéspengényi pengényi ég. Kint, láncra verve, egy kutyacsahol. Szánalmas korcs, de tudja dolgát. Vadászkült hangja szól. Jog! Kezdett, fiam! Hát, 2007! Jog! Képex! Jól igen, kettő há. a ja. hát, nem az űrből jöttem, de képek vagyok mindenre, a mi miatt elmarad az éves magyar filmszemle. Én vagyok a búvár sajtó legjobb paparazzia Pervers papok óta nem volt paparazzia Olyan nekem ez a rep, mint egy életbiztosítás, mikor belépek már néznek az élet diszkópicsák A békek meg a képembe a szonda Meglehet, benne a siten jövő szombatig szoksz A bolcsajodnál nem jött be a -e átka. Az a jégszikla olvasztó sms -e átka átka. Úgy ki belőle, mint narancsból a szegfűszek Beléptél az ajtó, egyből megcsapott a szexfűszak Nézzük a szerecsenek, hogy a zsebed bekább szeretsenek Megéri a szerepcsere, azért, hogy szeressenek Mindenki oldja meg a maga gondját Hogyha nem találja a vagabondját, a vakabotját Amikor kintad a szádat. A légfrissítőt, mert bűzlik a reppel, mint egy odakoztató frissítő, anyát már nem szűz, de egy boldog asszony. Apád, meret nincs más dolga, csak hogy bólogasson. Igen, mondom is mindig, hogy ó, Jézus a Názaretti, mikor veszek végre én is vázarátit. Miből van a vázar elé, mi? Szakadj rá, hogy más a gecsi, a léptő, hantik vázarallit. Suhany rózságyásba, segedbe suhany rózsával. Gyere egy zuhany rózsával, megírom suhanc prózával. Suhany rózságyásba, segedbe zuhany rózsával. Igen, miért? Ja! az mert már sem nem akarnáj túl oldalát Én csak azt, hogy kap be a faszomnak a húl oldalát Kólázós kupakolás, is látomás Pedig nincs is előttem más, csak egy is láttojás, Olyan reket a hangom, mint a misztikálnak a tarantulán Csak várom, hogy elhúzódjon már a toroktyulám Ha valóságot akarsz, olvas oricsig mondok. Soha se nem mondtam, hogy mindig oricsik mondok Mondj egy esti mesét, mint benned a kelek Ha benned alszom meg kérdés, hogy benned a kelek Kérdés, hogy benned a kelek és utána megyek egy választási traktorral körúton, a kis körúton Reméljük, hogy ötös a vizsgatimja. A vendégünk a stúdíjó Babicki Tibor, amit kell hallottak, az a Závada Péter és Süvegmárt alapított a formáció, és azt gondolom, hogy egy picit magyarázatra szorul a szöveg, a szöveghasználat, hogy mitől ilyen erős a szóhasználata? Ez, hogy úgy mondjam, kortárs jelenségnek mondható, és akit bármilyen módon sértett ez a szöveg, vagy bármilyen kifejezés, az, attól természetesen elnézést kérek én is, mint aki választotta a számot, de de azt gondolom, hogy, hogy elég nagy álszentség lenne elmenni egy, egy elég fontos jelenség mellett, ami, ami egyfelől maga a hip-hop zene, másfelől az ekköré csoportosuló kultúra, harmadrészt pedig mondjuk, mondjuk a, a slam poetry felvirágzása, amelyik szintén kedveli az erős kifejezéseket, és azért ha, ha megnézzük ezt a számot és ezt a dalszöveget még akár első hallásra is, nem, nem az öncélú káromkodás, vagy nem az öncélú sértés, vagy sértegetés a lényege, hanem, hanem éppen egyfajta virtuozitása annak a fajta argónak, vagy annak a fajta alapvetően a hétköznapokban igénytelen nyelv és szóhasználatnak, amelyet minden nap hallunk a, a buszon, a buszmegállóban, a munkahelyünkön, sőt, egyesek sajnos otthon is. Itt pedig, hogy mondjam, költőket megszégyenítő virtuóz rímekben ágyazva találkozhatunk ezzel. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy nem, nem funkció nélküli, és, és talán, talán senkiben nem okoz maradandó károsodást, hogyha, hogyha ezzel megismerkedik és találkozik vele. És talán az aktualitása ott van, hogy ugye március 15-én fölléptek volna, de visszaléptek, hiszen a kérés az volt, hogy pont a káromkodások kerüljenek ki a szövegből, miközben talán éppen a úgymond macskaköröm csúnya szavak éltetik ezt a műfajt, vagy egy része a műfajnak az azonnali a picit túlkarikírozott nyelvi világa. Meg... Igen, a, aki, aki esetleg nem ismeri a történetet, a, a, a március 15 i Pilvaker keretében uh, szlemmerek is szerepeltek volna a műsorban, akiktől nem csupán azt kérték, hogy a káromkodások maradjanak ki, mert adott esetben egy, egy ilyen jellegű uh, ha bár formabontónak is mondható megemlékezés műsornak, ez azt gondolom, hogy még tolerálható kérés is ö, lenne, főleg, hogy a közszolgálati adón ö, közvetítik, hanem, hanem az volt a külön megkötés, hogy a közéletiség ö, is kerüljön ki. Na most, ha a, ha a slam poetry mozgalmát nézzük, akkor, akkor annak felejtsük el a pártpolitikát, ö, semmilyen párthoz, se jobb vagy baloldalhoz, politikai szinten nincs köze, hanem a közéletre és a történelmi eseményekre, mint, mint közéleti valóságra való megnyilvánulásra ö, jött létre maga a műfaj, társadalom kritikára jött létre, szembesítésre jött létre. Na most ehhez kikerülhetetlen, hogy ö, ahhoz, hogy az ember megvilágítson akár múltbeli történéseket is egyszerűen és érthetően, ahhoz egészen egyszerűen a, a mai fogalmakat, a mai történéseket, a mai folyamatokat kell használni, hogy, hogy, hogy hitelesen bemutatható legyen. Én azért visszatérnék most a baladákhoz, illetve ahhoz, hogy ki mindenki hat rá, tehát hat rád ez a fajta kortárs-magyar költészet, hatanak rád, a Balatákból kitűnik az angol szászok, de egy nagyon erős kosztolányi vonal is ott van a tekültészetetbe Tehát ki mindenki hat mondjuk a 19. századtól napjainkig. Lehet, hogy egyszerűbb lenne azokat felsorolni, akik nem. <gül> a, a, Ennyire ö, sűrű a... Hát a, a magyar mezőny is nagyon-nagyon sűrű, tehát azt is napestig ö, lehetne sorolni, hát még a világirodalommal kiegészítve, de... A magam részéről olyan olvasó vagyok, rengeteget olvasok, hogy, hogy azt gondolom, hogy még a, még a rossz vagy nekem nem tetsző művek is valamilyen szinten hatnak rám, és rengeteg olyan, olyan hatásom van, amely szövegszerűen nem kimutatható, mondjuk remélem szövegszerűen kevés hatás kimutatható, tehát remélem, hogy sikerült megtalálni a hangomat a versben is, prózában is, de hogy, hogy rengeteg olyan hatás van, ami búvópatakként, leginkább a, a, a gondolkodásomban, vagy a látásomban én magam érem tetten És, és, és ezek a hatások Arany Jánostól Kavafiszig, vagy akár uh, Petri Györgyig, uh, hát tényleg két napig sorolhatók lennének. Kostolányit azért emeltem ki, mert motóként is megjelenik uh, a Szonáta című versetben, és nagyon sokszor. Ott van az ő neve az ő szellemisége. Korábban nagyon jól kitapintható volt az, hogy ki milyen irodalmi körhöz tartozik. Jelentett egyfajta irányultságot, és nem tudom, hogy most vannak-e ilyen körök. Tehát te, mint fiatal költő író, vannak-e azok a körök, azt tudom, hogy uh, irodalmi, társ nem hirtelen akartam mondani, tartozol, de a hogy a szép társaságához. De hogy vannak-e átjárások, vannak-e meghatározások, ez jelente valami irányultságot? Az, azok a fajta körhöz tartozások, pontosabban inkább úgy mondom, hogy olyan jellegű körök, amelyek korábban jellemezték a magyar irodalmat, mostanában nem nagyon tapasztalhatók. De ez nem azt jelenti, hogy, hogy véget ért volna egy szép hagyomány, mert... Mert ha például a háború előtti irodalmi körökre gondolunk, ott ugyanúgy átjárás volt. De még a tíz évvel ezelőtt is nagyon erősen megvoltak. Tehát, hogy még amikor te kezdted. Ez a... így van, így van. Ez valószínűleg generációs dolog most, hogy az én generációmnál nem nagyon tapasztalható az úgynevezett pártosodás, vagy a pártoskodás, hanem, hanem nyugatszívvel le tudunk külni különböző irányultságú kollégákként egy asztalhoz, és, és beszélgetni arról, hogy mi van. És senki nem megy a másiknak, és senki nem küld el senkit sehová, és, és mindenki dolgozik, és... Ez nem biztos, hogy korábban jelentett mártosodást vagy vitákat, de most arra kérlek, hogy a Nyárfa című verset, mit hoztál, azt olvast fel. A Nyárfa. Föld alól, gyökérerekben, Ég felé tör, ami elmúlt. Kiszáradt patak meder fut. A kút, öreg, a kút üregét elfette a gyom. Erre nem vezet út. Sérült birkáját a pásztor Valahol itt verte agyon, S valahol itt nyögött férfi alatt Először a szomszédlány. Vége van. A föld s az ég maradt. Ágvégek, újbegyek. Törzse van és koronája. A lombja vesztett ég alatt egy nyárfa zöldel és remeg. a gyönyörű zenét, egy izlandi előadótól hallottuk, de én biztos, hogy nem fogom kimondani az ő nevét, tehát megkérlek rá. Uh, az előadónak mindegy is a neve, ez egy hér uh, Himna uh, című, gyakorlatilag izlandi vers, ez egy 800 éves vers, uh, amelyet 400 évvel ezelőtt zenésítettek meg, vagy 300 évvel ezelőtt. Magának a, a versnek a története annyi, hogy hogy egy izlandi nemes úr szembe ment ö, a, a papokkal, a katolikus egyházzal, és egy döntő ütközetben ö, beszakították a fejét egy kővel, és miközben haldoklott, ezt a bűnbánatért és bűnbocsánatért könyörgő gyakorlatilag imát mondta. Tehát magyarán... Az utolsó gesztusával visszavonta az egész háborút és a, az egész hozzáállását. E, és a, a legenda szerint ezt, ezt így mondta Tolba, és, és aztán meghalt. E, és egy izlandi zeneszerző pár száz évvel később megírta hozzá ezt a dallamot, e, ennek a műnek számtalan, ha valaki rákeres a YouTube-on, számtalan fajta előadása van, és nem csak izlandi énekesek adják elő, hanem a világ minden tájáról csináltak belőle kórusművet, mindenféle előadása létezik. Nekem ez, a, ez az egyszerű egy hangra, gyakorlatilag zenei kíséret nélküli tisztasága tetszik. Mottója ez a regényednek a magas tengernek? Valahol igen. Valahol igen. Most hogy, így, most, hogy így mondod, ugyanaz a, ugyanaz a bűnbocsánatra vagy feloldozásra varó törekvés ö, motoszkál talán a könyvemben is, mint, mint, mint ebben a verszövegben. A furcsa ellentétekkel, a piros és feketével, a mélységgel és a magassággal, a jóval, a rosszal, a szenvedéllyel és a kiégettséggel, Függősége meg szenvedélye mindenkinek van, csak euh, a, még az a szerencsésebb, ha az ember ráismer, hogy, hogy mi az. Akkor talán kordában tudja tartani. Ha, ha nem ismer rá, akkor, akkor le lehet élni függőként egy egész életet. A belső közlésben Babicki Tibor volt a vendégünk. A Magas Tenger című regényéről, verseiről, szenvedélyekről, álomról és sok mindenről beszélgettünk sok mindenről nem olvassák el a könyvet. A hangmester Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevében is további szép estét kívánok, Martonévát hallották, jövő heti vendégünk pedig Lázár Júlia, költő és pedagógus aktivista. Várjuk Önöket szeretettel jövő hétfőn is.